Bine v-am găsit, dragi ascultători! Suntem în săptămâna mare sau săptămâna patimilor. Vom fi și noi, cei care vom participa la rugăciunile și slujbele bisericii, martorii patimilor Domnului. S-ar putea ridica însă o întrebare. De ce a trebuit să pătimească Hristos și de ce a primit patima și răstignirea? Din învățătura Sfinților Părinți cunoaștem că întruparea Fiului lui Dumnezeu a fost hotărâtă și plănuită înainte de crearea omului, fără ca aceasta să aibă vreo legătură cu păcatul lui Adam, lucru perfect admisibil din punct de vedere teologic, deoarece omul nu ar fi putut niciodată ajunge la îndumnezeire dacă nu ar fi existat o anume persoană în care firea dumnezeiască să fie unită cu cea omenească. Păcatul oamenilor a avut ca urmare patimile răstignirea și moartea Mântuitorului, tocmai pentru că moartea intrase în lume prin această cădere. Așadar, Hristos a luat trup muritor și pătimitor prin voia sa, el nefiind supus nici unei constrângeri. Cauzele întrupării și pătimirii lui Hristos au fost mai multe. În primul rând, Hristos s-a întrupat pentru a îndrepta greșeala lui Adam. Știm din Vechiul Testament că Adam nu a reușit să se statornicească în lumină și să ajungă la îndumnezeire. Drept urmare, Hristos, care este noul Adam, a făcut ceea ce Vechiul Adam nu a izbutit. Adam a avut chip de sfânt, dar prin păcat chipul s-a întunecat și s-a negrit. Acum, prin întrupare, Hristos ia trup omenesc pentru a rennoi chipul și a înveșnici trupul. De aceea, prin întrupare, Hristos dă oamenilor o a doua împărtășire cu mult mai străină decât prima. Așadar, Dumnezeu, cuvântul, a venit pentru a doua oară în comuniune cu omul, această a doua comuniune fiind cu mult mai greu de închipuit decât prima pentru că la început nouă ni s-a dat ceea ce era mai bun și anume chipul, iar acum Hristos ia ceea ce este mai rău, adică trupul, după cum spune Sfântul Grigore Teologul. În al doilea rând, Hristos s-a întrupat pentru a biri moartea prin trupul său și pentru a face din acest trup un medicament pe care omul muritor să îl ia și să își afle tămăduirea. Prin urmare, primul Adam nu a putut să-l biruiască pe diavol și a murit. Acum însă, noul Adam, adică Hristos, îl surpă pe diavol și calcă pe moartea care era urmarea păcatului. De aceea, dacă omul vrea să se unească cu Hristos, poate și el să biruiască moartea și diavolul. În ciuda vicleniei sale, diavolul nu poate să-l învingă pe omul matur în Hristos așa cum a izbutit cu neîncercatul Adam. Omul care trăiește în biserică și care se unește cu Hristos este matur și desăvârșit. Hristos a luat firea omenească supusă pătimirii și morții, afară de sigur de păcat, pentru a putea astfel să pătimească și să fie răstignit și să moară. Dacă nu lua în trupul său patima și moartea, nu ar fi fost cu putință ca acestea să fie supuse prin patimile mântuitoare și prin făcătoarea de viață crucea sa. În canonul din sâmbătă Mare există un tropar în care se spun următoarele. Prin moarte ai prefăcut ceea ce era muritor și prin îngropare ceea ce era stricăcios. Dăruiești nestricăciune ca un Dumnezeu și veșnicie zidirii tale. Cu alte cuvinte, ce era muritor în firea omenească a fost transformat prin moartea lui Hristos, iar ceea ce era stricăcios prin îngroparea sa. Astfel Hristos a dat posibilitatea ca fiecare om să își transforme propria sa fire prin unire cu el. Tulcind acest tropar, Sfântul Nicodim Aghioritul, spune că doctorii, Obișnesc să ce bolile trupești folosind medicamente opuse, adică usucă suferințele umede și umezesc suferințele uscate sau încălzesc acolo unde e rece și răcesc unde e fierbinte. Însă Hristos face invers. Prin sărăcia lui tămăduiește sărăcia lui Adam. Prin propria sa ocară șterge ocară lui Adam. Prin moartea sa Vindecă moartea lui Adam. Prin îngroparea sa, vindecă moartea lui Adam. Adam s-a coborât în iad. Hristos s-a dus să-l elibereze. Înțelegem, deci, că întruparea și patimile mântuitorului sunt dragostea neasemuită a lui Hristos pentru om. Slavă îndelung răbdării tale! Slavă patimilor tale, Hristoase!